Недовго та вже любого притулку від слідів перебування проханих та таки невзвичайних гостей. Аж тепер машині віддихалася. Здалося, роки минули з того дня коли. А всього лише кілька днів. Тернопіль у друге дочерів її. Минаючи межу міста і цвинтар, Софія усміхнулася гранітному дубові над татовою могилою. От я і знову вдома, татку. Здавалося, життя починається спочатку. Радісно, щедро. Навіть природа сотворила чудо, подарувала для цієї фантастичної зміни день і літа серед глибокої осені. Звичайно, не все буде просто. Мабуть, складніше навіть, ніж вона передбачає у найпесимістичніших прогнозах. Та зараз, попри край фізичної втоми, Софія відчувала себе спроможною перевернути світ. Вона здала їй усе. Вона виконає те, що мусить, і навіть у десятеро більше. Доля дала їй шанс і вона використає його так, що той салют, яким зустріла її в дитинстві Україна, не видасться марним авансом. Тернопіль. Місто рідне, лагідне, любе. Моє місто. Машина з відкритого кузова, якої Смішно і беззахисно височила шафа, громадився боком, увіпхнутий між холодильником і кухонним столом диван, стирчали недоладно припасовані подушки крісел, долала мережа вулиць, супроводжувана заздрісними чи співчутливими поглядами перехожих. От людині колопіт на нове місце перебирається. Проминули ринок, який гелботів цього суботнього дня безліч у люду, повернули круто вгору, минаючи музичне училище. Тут вчилася Наталочка. Круто сдершись у гору, постояли на світлофорі, перечекали кольорову смугу машин, які заклопотано простували головною вулицею своїх важливих справах. Майнув ланцюжок машин, прикрашених стрічками і повітряними кульками, з білим ведмедиком на капоті першої. Неподалік Захс і Катедра. Вінчатися їдуть. Навіть водій, який упродовж дороги не зранив ні пари з густ, посміхнувся. «Добра прикмета!» «Ведмедика посадили? Хлопчика, мабуть, хочуть!» Чуєш, Пуше, ти добра прикмета, ведмедику мій біленький. А хлопчик у мене вже є. Он спить, тихенько супучив всю дорогу. Також стомився, біднятко, з отими клопотами. Нарешті дали зелене. Софія помахала в вікно машини привіт масивній сірій будівлі адміністративного корпусу медичного інституту, порожньому місцю, де стояв колись пам'ятник Леніну, а нині квітувала клумба кафедральному собору, біля якого саме зупинилася машина молодят з ведмедиком, невеличкому на три поверхи усього замкові над озером, зовсім не схожому на замок, з якого й починався історично Тернопіль. І довгій монументальній споруді уздовж замкової вулиці, пологовому будинку. Отут вона тепер і працюватиме. Машина обминула величезну, височенну, ще й на горбочку збудовану будівлю держадміністрації колишнього кому партії. Вміли комуністи зводити пам'ятники своєму правлінню. І повернула на колись тиху вуличку, забудовану старими маленькими приватними будиночками. За ними, наче сірникові коробочки поставлені з торч, дев'ятиповерхові хмарочоси. Типовий витвір